Prin urmare, așa, mamă, nu se ajungea că mai bunit. Ai mai dat și focase. așa, îți murdălea-n fie băi. nu mai pune vreodată piciorul în sat unde trăiești. Vreți și fi având seara. capitanul, auzi-l, vorbește singur. Ei, cine uh, Noi, capitane, Filipo și Martos. Aha, și cu urechea. Gozo! Gozo! La ordine, capitane! ia l pe ne-i spre de aici. Mm. Și te poftesc să ai grijă de secăturile astea dacă nu vrei să o păți și tu. Mm. Nu i-am luat cu mine să mă pândească prin colțurile, înțeles? Da, capitane. Ce oh. fii cu ochi patru, Gozo. Te apropie furtuna. Crezi că am de gând să-mi las pe aici? Hai! Mm. Govăriți pâinele! Da, da, da, da. Ce voi ăștia Ce vă holbați așa la mine? O ţi la pe părâme! Te-a lovit rău Martos Mi-a camutat Falca din loc Are mâna grea matahala și ce mutră! Când m-am îmbarcat a seară nici nu am văzut că e de fioros Da, cine-i drept, nu spre vine să crăb de râs când îl vezi Da nici când îl auzi, parcă tună când vorbește. Trebuie să fie rău al dracului capitanul nostru Pâinea lui Dumnezeu n-a fost el niciodată, nu-i vorbă, dar dacă acum de când am ancorat la vitilo, încă nu l-am văzut. Parcă turbat, nu Da. și casa aia de pe țăr în care ardea când am plecat. Nu, nu, îmi prea pare lucru curat. N-ai văzut cum o privea capitanul? Părea că-și pindu semințile. Se spune că ar fi de prin părțile astea. O fi, eu unul n-am auzit de el. Despre casa aia de care spui Al naibii să fiu dacă nu și-a vărut dracu coada pe acolo Dracul fiind bineînțeles capitanul nostru De-abia ne tocmise pe noi ăștia zece care ne-am îmbărcat aseară Și am și pornit pe ulița dinspre colină Aha. se nopta, se dea binelea Dar tot am putut zări două umbre în dreptul casei ăleia Una era a lui Așa. Cealaltă parcă era o femeie Nu se auzea ce vorbeau și nici n-au zăbovit mult dar abia ne urcasem pe punte și-am și văzut focul. Un pun gâtul că era tocmai casa cu prigena. Da, da, îți spun eu, de data asta e ceva cu capitanul Starrgos. Oh. Nu mai des potori, că altfel ne tăbăcește pielea până mai ajunge în Arcadia. Acolo mergem. Așa îmi pare. Dar cine-i cunoaște planurile? Cu el nu ești niciodată sigur unde ai să ajungi. Sigur, poți să fii doar de un lucru: Că Nicolae Starcos se pricepe să fie totdeauna cu corabia lui, acolo unde e roz de pricopseal. De pricopseal lui nu mă îngrijesc eu. Dar noi? Fii liniștit. Nimeni nu rămâne sărac pe corabia asta. Prada e bună. Da, era pradă bună pământul însâncerat al Greciei. De ani și ani din el se ridicau vaete ce nu conteniseră nici când secolul al XIX-lea își împlinise primul pătrar. 200 de ani cotropitorul ținuse sub ascuțișul săbiei, grumazul robit al unui neam care acum își cerea dreptul la viață. Nume Catambazis, Marco, Mavromihalis, Colocotronii erau purtate din insulă în insulă. Din alte țări răspundeau inimi care nu rămăsese răsuri de la ce strigă de libertate. Byron venea să moară la Misolonghi. Țara sângera. Tiranul nu se îndura să-și piardă sclavii. Dar frunțile supriților se ridicau fără încetare la lumină și după șase ani de luptă, aprigă stăpânirea dușmană nu se mai întindea decât asupra Greciei de miază noapte. Peloponezul însă și arhipelagul erau încă în flăcări. Aci viețile patrioților greci erau răpuse fără cruțare, iar cei ce scăpau erau vânduți ca sclavi în Creta și pe coastele Africei. Și tot aci, în Peloponez, ieșiseră ca hienele după pradă, pirații. Faptele lor, și mai ales ale lui Sacratif, cel mai crud și sângeros dintre ei, tremurau întreaga lume levantină. Venind dinspre aceste țărmuri însângerate, ajunsese de curând în fața portului Arcadiei corabia Carista, și, capitanul ei, Nicolae Starcos, a cărui cunoștință am făcut-o mai înainte. Ați spins toate criminalele! Da, capitane! Dați-o! Dați semnalul! barca! Scopelo, o fi la fixat. Iată-se mi luna, înseamnă că e acolo. Scopelo! Scopelo! Aici, capitan, aici. Scopelo este la ordine de capitanul Nicolae Starcos. Aruncați frânghia. dă mâna încoace, capitan. Bine ai venit. ce nou, scopelo? Ce vestem dai? Toate-ți bine, capitan. Vasele turcești... Sunt gata să transporte pe Ibrahim cu trupile lui la Hivra ah, Și flotele lui Mauri și Canaris, ce fac? Ah, grecii nu pot decât să dea băvituri urmărunte, nicio victorie definitivă mm -hmm. Așa că în timpul ăsta, pirații au mână liberă în tot arhipelagul <laughs> Și se vorbește mereu de... De sacrativ mm -hmm. <laughs> Mereu și peste tot <laughs> Am înțeles după semnul tău că ai gata încărcătura de prizonieri Da Am Mulți? Ei, cât să umplu o corabe de 400 de tone mm -hmm. Este tot ce -a mai rămas după măcelul din satul Cremidei Pe legea mea, turcii au ucis mulți de data asta Bine că ne-au rămas și ăștia. Unde sunt? În cetățuia Arcadiei Ea e plătit scump? Cam scump? 3000 de lire turcești wow. Ei, n-am avut ce face Războiul right. e pe sfârșite Prada e din ce în ce mai rară Ana mm -hmm. da, teamă Afacerei e bună, pe coastele află se caută robi ca iarba de leacă. Fie, atunci putem ridica marfa. Fără nicio greutate, Pașa ne-a cerut însă garanția bancherului Lizundo i-am spus cu o, o aibă. Ești un prost copelo. la prețul ăsta nu știu dacă Lizundo să vrea să ne mai garanteze, e ca mare suma. Să ne garanteze, ăsta e un fleac. Când o afla cine se găsește printre prizonieri cine? Bătrânul o să numere bani grei, starcos um, Aur, um, n -auzi? Aur, nu um, um, garanții um, um, um, În cetățului Arcadiei se află chiar fiul lui Elizondo Fiul lui da. Asta-mi place Cum a ajuns Nătărăul acolo? Nătărăul s-a schimbat Acum face pe patriotul comanda trupele care au ținut chepturcilor la cremide. A avut noroc a scăpat cu viața. Da, el ca el, dar mai mare noroc am avut noi când a căzut în mănă. Strașnic scopelo, ai făcut treabă bună. E, dacă e așa, atunci să plecăm cât mai repede. Nimic nu ne mai oprește aici. Iar la Corfu ne așteaptă doar Elizondo. Da. <laughs> Un vulpoi bătrân. de data asta te-am în mână. De când nu l-ai mai văzut pe bancher, capitane Starcos? Elizondo? Da. De aproape șase luni. Am auzit că vrea să se retragă din afaceri. Mm. Și în legătură cu asta, Starcos, mm. cred că a sosit timpul să vorbești cu el și despre fica sa Bancherul are avere mare și-ar fi păcat să încapă o cu fata pe cine și ce mâini Doar cu ajutorul tău și-a câștigat milioanele, nu? Și este drept să rămână ale tale, Tot ce este drept o să se facă Nu mai dăm ajunge la corful mai repede Timpul e scurt și avem atâtea de copii. Bătrâne, ai uitat cu cine vorbești? Treaba asta, lasă pe seama mea și cariste. Dăind cu provai sveltă apele înspumate, Carista, după ce lăsă în urmă rând pe rând Zante, Patras, Cefalonia și după ce reuși cu greu să biruie o puternică furtună în dreptul insulei Paxos, ajunse în seara celei de-a treia zi în apele portului Corfu. Acolo era locul unde puteai întâlni deopotrivă greci și străini, negustori, banchieri, armatori de vase și pirați, victime și călăi. În frumoasa insulă, Rămasă în afara luptelor, bubuitul tunului era înlocuit pe vremea aceea cu sunetul arginților. Pe cheiul portului, Starcos și Scopelo, abia coborâți de pe Carista, se îndreptară în grabă spre oraș. Ah, ah, bine că am ajuns. Ah. Mă cam temeam pe vremea asta furisită. Am pierdut o zi. O să trebuiască să-l chiar asta seara pe Rizondo. Ce zarva asta? Ce o fia cu ca ăștia? E ca de sacratis! Ce strigă stâmbarul ăla de acolo? Parcă l-aști cunoaște! Nu pricep unde nu duc mâna pe banditul asta de Sacrat. A, dar de data asta o să-i se să Ce spune? Ceva despre sacratis! Aha. Ia să vedem! E nu mai aproape! Robul! Ce întâmplare deosebită v-a tulburat între liniștea? Vreți să ne spuneți și nouă, dacă nu voi e cu supărare, cine este acest, uh, cum îi spune? Sacrativ. Uh, sacrativ, de care tot aud vorbindu-se. Dacă nu știți, n-ați auzit încă de Sacrativ, piratul? Uh. Se vede treaba că nu sunteți marinari. Aha, e vorba deci de un pirat. Uh, pirat, e puțin zis. E cel mai crud ucigaș care a bântuit vreodată mările Greciei. v oh, la numai de mult decât acum o lună a măcelărit aproape în întregime echipajele a două corăbii de comerț. Și toți cei scăpați cu zile au fost vânduți ca sclavi pe pietrele de Britanie. Oh, iată, o faptă ticălos de uricioasă de care acest, uh, cum îi spune? Sacrativ. Uh, sacrati, foarte bui de bună seamă să se, se căiască. Se va căi cu siguranță într-una din spânzurătorile care l-așteaptă. Oh, Vedeți vasul acela da. e Sifanta și mai ute de corvetă din mările noastre mm -hmm. A fost cumpărată și în armată Pe cheltuiala negustorilor din corp. Mm -hmm. Pleacă chiar astăseară În urmăria lui Sacrativ mm -hmm. O comandă însuși capitanul Stradena da, da, numai de la ar găsi Cine știe pe unde s-o fia un piratul ăsta Cum zice că-i spune? Uh, sacrativ ah, da, sacrativ. Da, da, da. Să mergem, scopelo da, da, da. Să auzim de bine Să asta e corabia care o să l vâneze pe Sacrate, Sifanta. Frumos nu mi da o să rămână doar cu numele. Sfătă-l, da. așteaptă pe Conabi. Eu mă duc chiar acum la Elizondo. Trebuie, bunei capitane. Da. Și vezi, nu uita de milioanele bătrânului Elizondo. N-ai nicio grijă. <laughs> În casa bancherului Elizundo, bucuria apropiatei căsătorii aficei acestuia, Hagina, cu locotenentul Ari Dalbare, eroul de la Scio, era umbrită de amărăciune. Trecuseră luni de zile de când nu se mai știa nimic despre Marco, tânărul frate al Haginei, care, împotriva voinței tatălui său, plecase să lupte în insulele arhipelagului grecesc. Mi-e teamă, bună mea Xaris. Mi-e teamă că nu-l voi mai revedea niciodată. Pietul Marco, ți-amintești când era mic? Ce mult îi plăcea să se joace cu păpușile mele Și ce fericit era când seara ne luam locul fiecare pe genunchii tăi Iar tu ne fermecai cu povești Marco adormea întotdeauna înainte de sfârșitul bazmului. Și acum ar fi îngrozitor Nu-ți mai faci atâtea gânduri mei, Hagina. Veștile, e greu acum. Mările sunt nesigure. Să avem răbdare. Dar trebuie să aflăm ceva de el. Iată, mi se pare că Ariel a și venit. Henri. poate ne duce el vreo. Hai, ștergeți-o. Iar pe pagina. Henri, eu vă las. Am întârziat, dar am vești despre Marco. Trăiește! Da, a fost luat prizonier. Chiar asta seara a sosit în port o corabie aducând câțiva soldați care au luat parte la luptele de la Cremini. Unul din ei îl cunoștea pe Marco. De la el am aflat. Și unde l-au dus? Asta n-am mai putut -o afla. O, oh, Doamne. O, oh, da, încredere în mine, Hagina. De vreme ce trăiește, trebuie să-l găsesc. ți o făgăduiesc. De altfel, peste câteva zile voi fi în apropierea locului unde s-au dat luptele. Cum, peste câteva zile? Pleci, Henri. Da. Iar pleci. Da, Hagina. Plec în Arcadia să-l întâlnesc pe colonelul Fabrie. S-a hotărât sediul cetății. Am fost științat chiar din Și? Când trebuie să pleci? Poi mine, în Zori. Da. Înțeleg. Ai dreptate. Trebuie să pleci. Acolo este locul tău. Eu. Eu pot să mai aștept. Agina. Dar n-am spus că plec mâine. Mai avem o zi. Nu mi-ai făgăduit să ne căsătorim înainte de plecarea mea? Ba da, dar. Așa repede. Oare s-ar putea? De ce nu? Adevărat! De ce nu-i și Marco cu noi? O, o să avem răbdare, Hagina. Va veni și ziua aceea. Acum aș vrea să vorbesc tatălui tău despre căsătoria noastră. Tata a înțeles de mult. Da? Cred că așteaptă doar să o afle de la mine. Ari, mă duc să-l pun. Bine, să pau. bine. Tată! Tată! Yeah. Tată! A venit Ari. El a aflat de Marco. Marco trăiește, tată. E prizonier. Păi, Da! De ce l-a m-a ascultat? I-am spus să-l plece. Și, și. unde este? Ari nu știe, dar îl va căuta. Hm. Știi, tată, Ari pleacă să lupte în Arcadia. Hm, hm, hm. Și. înainte de asta ne-am gândit, adică el spunea că. Ei, ei, ei, ce spunea? <sus> Hai, nu cumva. Ba da, tată! Îl într-adevăr! Din toată inima! Bine, bine, Hagina! Eu nu mă împotrivesc. tata ai gândit? El este franciz, un străin. Da, adevărat. Dar e un străin care a venit să lupte alături de noi. Pentru libertatea noastră. E un erou, tată. Hm, treaba lui! Eu nu fac politică și nici n-am ținut vreodată o armă în mână. Pentru mine... Pentru mine totul e să te facă pe tine fericită. Că despre asta, tată? Bine. Bine, pagina. Chiamă-l Tată... Ani Ani, de te așteaptă Bună seara, domnule Elizondo Bună seara, domnule locotenent Da, magina mea Mi-a vorbit despre Despre afecțiunea care pălea Am știut-o de altfel De la început și nu întâmplător Casa mea a fost deschisă Întotdeauna pentru dumneata. Da. Dar a sosit timpul Ca fata mea să aibă lângă ea Un braz mai, mai puternic care -o apere. Eu sunt bătrân. Tot așa ce buna noastră, să. cât despre Marco, cine știe. Soarta a vrut ca dumneata să fie acela care să ne înlocuiască și eu n-am de ce să mă împotrivesc. Domnule Elizondo... Nu, nu, nu. Nu mai spune nimic. Înțeleg sentimentele dumitale. Bine, dar dați-mi voie să vă mulțumesc pentru nu, vorbele frumoase. Nu, nu, nu mulțumim. Eh? Din potrivă, Poate că eu ar trebui să-ți mulțumesc dumii oh. eh, Și pe că nunta, aud că trebuie să pleci da. da, tata Și dacă nu ai nimic împotriva, noi am vrea să ne căsătorim chiar mâine da. Un preot, tu, Xaris și atât Chiar mâine? Da hmm. Intră hey, Ce, -i, ce -i, Xaris? A venit uh, capitanul Nicolae Starcus da. Și vrea să vă vorbească aparat chiar acum Chiar mm. acum? Dar acum Xaris Acum avem altă treabă. Treaba care mă aduce pe mine la ce a bancherule, Nu sufereză bavă. Dar. iertați-mă. Bun găsit, cistite gazde. Agina, vă rog să ne lăsați singuri. Să ne chem când terminată. Iată-mă din nou la Corfu, dragă bancherule. Pe scurt, Starcos, ce vrei de la mine? Ah, îl recunosc pe vechiul meu prieten, Elizondo. Nici o clipă pierdută când e vorba de afaceri Vrei să-mi spui ce dorești? A fie și așa În Arcadia mă așteaptă un convoi de prizonieri mm. Peste 200 de capete Bărbați, femei și copii Vreau să-i duc pe coastele africane mm. Dar Cadiu vrea să fie asigurat Că după vânzarea sclavilor mm -hmm. Are să primească suma cerută Vrei să mă garantezi Că despre câștig Nu e prima oară când faci treaba asta Care e prețul? 3.000 de lire turcești Scump! cum Starcos, da fi mm. pentru ultima dată. Un poftim semnătura mea. Mulțumesc. Da, ce aud? Ultima dată? Zi, ți-ai făcut suma. Prin urmare, e adevărat că te retragi din afaceri. Da, Starcos, mă retrag. Da, și, meșteril o ce ai să faci cu milioanele pe care le-ai strâns? Ar fi cam nevoie să le duci pe lumea cealaltă. Adică, ce drept, ai pui să le lași. De Marco nu zic nimic. E bărbat, da? Hajina, Păi o să știe ea să facă singură cu atâtea parale? Fica mea nu o să fie singură. Ah, cum s-ar zice, vrei să-i pui pirostriile? Dar aș vrea să știu cine o să o ia când o afla cum și-a făcut averea onorabilului Elizundo. <gătă> <gătă> și mai ales și o să spună Hagina când are să știe cum stau lucrurile. Nimeni nu cunoaște taina. Ce să-i spună? <gătă> eu dacă trebuie. nu da ah, eu! Scultă, Elizondo, ține minte ce spun. Capul meu a fost în primej de fiecare dată când s-a-i sporit averea. Prizonierii fiind duși de mine s-au adus milioare grele. E drept ca ele să rămână mie. După război am să mă las și eu de afacer. Da, pricepe bine, Rizondo. Agina trebuie să devină soția lui Nicolae Starcos. Fica nu poate fi soția dumneavoastră de Nicolae Starcos. Este promis Nu, zău, cui? Un ofițer francez, Ari Dălbari. Unul din eroi care au venit să ne scape din robia turcilor. Frumos, n-am ce zice mai că sunt n-au să-ți ia să vulpoi bătrân Nici scoate atât boale ăsta n-o să-ți ia fata când o cine ești Și nici hajina n-o să mai e asta de a hoti cu el Hai să strici afacerea asta chiar acum? dacă nu, dracu să mă ia, dacă nu le spun tot N-am să fiu niciun cazul rușine pentru fata mea, mai bine mor Asta nu schimbă nimic, Hagina tot va afla că Și tu ești un bandit Hai să faci ce spun Cu savără voia voastră Hazina trebuie să fie a mea no, no. și asta o să vă chiar acum. Ce no, nu. No. Cheamă-ți Ai interesat? Nici nu mă gândesc. Banchelule, nu te priti. Ascultă aici. Printe prizonierii pe care i-am cumpărat cu ajutorul garanțiilor tale, se află și unul pe care îl cunoști. Numele lui este Marco Irizundo. Mar Marco! Recep! L-am pus la popreale într-o tainiță sigură Marco, băiatul meu m zdrubit, câine Bine, fac ceea ce vrei Spune, ce vrei Știam eu că ești om de înțeles Chiam-o pe Hagina Hagina Mai spus Hagina. Da, tată. E îngrozitor. Haide, Elizondo, vorbește. Trebuie, da. trebuie să renunți la căsătoria ta cu talbare. Tata. Tată. Trebuie, Hagina. Și pentru ce, tată? Știi bine că nu s-a ieșit niciodată din voi, dar asta nu înțeleg. De ce? De, de ce? Pentru că... Trebuie să fii soția altuia. Soția altuia? Soția capitanului Nicolae Tarcos. Nicolae. Omul ăsta niciodată niciodată, tata, auzi, niciodată onoarea mea și viața fratelui tău ce această jerfă, înțelegi viața fratelui tău te rog, te rog, nu-mi cire să spun mai mult aș muri mai curând decât să-ți pot explica tot ce este dar ce e atâta vorbă, Agina, de Lasă-mă. ai auzit doar dorința tatălui tău, cu mine vei fi fericită Hăgina nu atinge, înțelegi? să nu pe mine, Cine e omul acesta? Cine apărat să o știi? Hai să spun. Nicolae Starcos, viitorul soț al haginei. Ari. Așa e Rizundolo. Da, așa este talpare. Căsătoria plănuită nu mai poate avea loc. Sunt interese care o depășesc. Aș vrea să mă înțelegi. Nu, Nu nu-i asculta nu știu dau seama ce vorbesc Eram sigur că nu poate fi așa Hagina, ai putea oare trece peste hotărârea mea? să știi bine ca și mine ce este în joc Domnule Locotenent, fata mea va face așa cum am hotărât eu Adevărat, Hagina, ai putea să fii și la acest târg? Nu știu, nu știu. Nu mai știu nimic După cum vezi, domnule Locotenent Unul din noi este deprisos da. Agina. ceea ce se întâmplă aici este fără voia ta, de asta îmi dau seama. Cât despre dumneata Nicolae Starcos, ține minte. Noi doi ne vom mai întâlni și asta foarte curând. Bună ziua! Ari, Ari, Ari. Nu, tată! Nu-mi poșcerea asta! Este prea mult! Îl iubesc, tată! Cât despre acest om, nici nu are ce căuta în casa noastră. Spune-i să plece. Destul prea multe sclifosel, fetițo. Faci pe mândra. Ești bogată Ia spune-i tu, Irizundo, cum ți-ai făcut averea Pentru Dumnezeu, taci Bancherul piraților Auzi ta frumoasă Al necuțătorilor de stat. Dumneata, logodnic A eroului de peste mări Știu oare că averea pe care vrei să o aduci taci. în dar Este pătată de sângele prizonierilor Vânduți de mine Și de onorabilul Irizundo Mărnicule Aș vrea să-l văd pe chipe pe un că o aflat toate astea, ce trebuie o să facă? Nu, fetițo, pentru o drastă lui Elizondo, eu sunt încă prea bun. Prea bun, înțelegi! Încetează canalie! Tată! E E mort! Afară! Ești afară! În zilele care urmară, Ari încercă mereu să o vadă pe Hagina, dar aceasta dispăruse fără urme. Casa bancherului Elizondo era pustie. Starcos dispăruse și el. Copleșit de amărăciune, Dalbare părăsi Corfu, îndreptându-se spre cetate Arcadii, pe care colonelul Fabrie se pregătea să o atace. Corabia abia ieșise din port, când un necunoscut se apropie de Dalbare. Domnule Locotenent, da, cred că nu greșesc. Locotenentul Dalbare? Da, eu sunt. Ce dorești? Dumneata nu mă cunoști. Tu se spune coțul. Am fost până acum unul din oamenii lui Nicolae Starloft. Banditul Starloft. Nu înțeleg banditul? Da, omul pe care l-a întâlnit în casa bancherului Elizondo e un nemer. Ești sigur? Acum vin de oameni. Ce? Prizonierii greci. De necrezut! Dar cum a putut ajunge un astfel de om în casa lui Elizondo? Elizondo? Hmm. Dar cine o are ea dat până acum lui starcos toți banii de care a avut nevoie? Ce? O apă și un pământ, amândoi. Bine că l-a luat Dumnezeu. Ce vrei să spui? Elizondo e mort? Da, a murit acum două zile. Starcos era chiar acolo. De unde știi toate astea? La întoarcerea pe corabie, Starcos s-a sfătit un lung cu Scopelo, mâna lui dreaptă. I-am auzit vorbind. Așa am aflat ce s-a petrecut în casa lui Elizondo. Și ce s-a petrecut acolo? Haideți, spune tot ce știi! Starcos venise la Elizondo tot pentru bani și de data asta. Vrea să cumpere niște prizonieri greci găsiți de Scopelo în Arcadia. O afacere bună, cum spuneau ei. Printre prizonieri se afla și feciorul lui Elizundo. Marco? Nu știu cum îl cheamă... Însă aveau de gând să-i stoarcă bani grei bătrânului până să-i aduc acasă Și pe deasupra Starcus îi mai cerea și fata de nevastă ce deci asta era După ce ai plecat, bătrânului s-a făcut rău Agina n-a mai putut să-l ajute cu nimic Când a văzut că e mort, fata a început să urle Pe Starcus l-au dat afară Era furios Cam asta a fost Bine Și de ce îmi spui mie toate astea? Ce urmărești? Sunt numai câteva luni de când Starcus ne a ucis fratele. Îl urăsc de moarte. Vreau să mă răzbun. Până acum n-am putut să o fac și nici n-avea cine să mă ajute. Dar când l-am auzit vorbind cu Scopelo și am aflat de dumneata și de fata lui Lizundo și de tot răul pe care vi l a făcut, m-am gândit să te caut. Poate că împreună... Dumnezeu, dacă aș fi știut toate astea la Corfu? Tot ce am putut să aflu a fost că pleci cu bricul ăsta. Așa am ajuns aici. Vei merge cu mine în Arcadia. Ce știi despre prizonierii cumpărați de Starcos? Unde sunt închiși? În cetățuia Arcadiei. Mm -hmm. Peste câteva zile, o corabie de la lui Starcos va trece să-i ridice. Și tot peste câteva zile, trupele noastre vor ataca Arcadia. Întrebarea e cine va ajunge mai înainte. Și iată-ne după câteva zile în Arcadia. Care este cortul colonelului Fabrie? Al doilea pe mâna dreaptă, domnule Rocotene. Da, mulțumesc. Domnule colonel? Ari, iată-te a sfârșit, dragul meu. Sosești tocmai la timp. Atacul poate începe dintr-o clipă într-alta. Cu atât mai bine. Orașul și sunt sunt încercuite dinspre uscat încă de acum două zile. Turcilor le-a mai rămas însă ieșirea dinspre mare, de unde continu să aduc întăriri. Da. Atâta vreme cât mai au liber această cale, noi nu putem porni la atac. Da. Oate, ar sosi odată flota lui Canaris să le taie drumul. Domnule, colonel, veniți! Ce? Se văd vapoare în larg! Unde sunt Ali, au sosiți! Grafitanul Canaris, la oamenii pentru atac! Am înțeles! Are, iată planul! Îl amiral de sigur. Am luptat împreună la la ucânia! Vei lua imediatul între ușoară și vei porni în întâmpinarea amiralului! Am înțeles! Domnule Amiral, am onoarea să vă salut. Ce este? Ah, dalbare de ta ești? Eu, domnule Admiral. Colonelul Fabrie vă trimite salutul său și mă însărcinează să vă aduc la cunoștință planul de luptă al trupelor pe care le comandă. Da, foarte bine, foarte bine. Vei primi ordine de la colonelul Mavrogen, îl găsești pe puntea de jos. Prea bine, domnule admiral. Domnule Locotenent, da? vă caută o femeie. Pe mine? Cine? Eu vă caută, domnule Locotenent. Am aflat de sasirea dumneavoastră și am vrut să vă vorbesc. Da. Ce dorești? Nu mă mai recunoașteți? Nu. Pa, asta e. Totuși, parcă... Parcă te-am mai văzut undeva. mi a salvat viața. Am fost împreună în luptele de la Grabusa, în seara când ne am dat Petruci peste cap. Andronica! Dumneata aici! Ei, mai la întâlnirea asta nu m-aș fi gândit. Îmi făgăduisești doar că te întorci acasă. E adevărat. V-am făgăduit, domnule locotenent. Mi s-a spus că avea un fiu. Nu e destul dacă lupte el? Sau am murit? Nu, n am murit. Dar pentru mine e ca și mort. Fiul meu, eu, la 16 ani, a fugit de acasă. n am mai știut nimic de el, am de rândul. Apoi... Într-o zi am aflat că devenise un ucigaș, Un pirat Cum? Credeam că n-am să mai văd După lupta de la Grabusa mă întorsesem în satul meu, la Vitilo Vroiam să mor acolo, în casa mea, neștiută de nimeni Dar într-o noapte, pe neașteptate, l-am văzut Stătea nemişcată în pragul casei și mă privea nu mai știu ce am spusat. L-am alungat, l-am gonit. A plecat capul și s-a dus. Apoi am dat foc casei. Casei unde cu anii în urmă în locul unui copil bun dăduse în viață unui neleguit. De atunci nu mai am pe nimeni și nimic nu mă mai așteaptă acolo casă. Dar nelegiuirile trebuie însă și ele răscumpărate într-un fel. Nu, domnule locotenent? Iată de ce sunt aici. Ca să lupt împotriva nelegiuiților. Andronica, ești o femeie curajoasă. Fericită țara care are femei ca dumneata. Andronica, eu trebuie să plec. Mă bucur că v-am revăzut, domnule locotenent. Mergeți sănătos și Dumnezeu să vă aibă în pas. Mulțumesc. Domnule colonel, sunt locotenentul de Albareu. Locotenente, avangarda pe care o vei comanda a coborât în bărci. Pornește în grabă. Îți vom acoperi drumul cu focul artileriei. Vei debarca în capul digului care se vede la intrarea în port. Noi te vom urma. Am înțeles. Vomotele luptei care între timp cuprinsese întreg orașul ajungeau acum până la prizonierii închiși în cetățului Arcadiei. Apă! Nu avem nicio picătură. Pasnicul, n-a mai venit de două zile. O să mor aici. Cătana mm. mă toare din e mai rău. Încurași, Marco Ne vor scăpa Acum sunt sigur de asta Ascultă Suntem frăgăt de, ah, de, a, de a ajunge până la feresturii tăi Ajută-mă, Marco Ajută-mă să mă găsi de hey! Așa. Ce vezi? Marco, suntem salvați Salvați Au ajuns la ziduri Marco, Marco, unde? Cine mă strigă? Aici! Aici! Arte-te-te urșa! Marco! Marco! Dar ce? Ce e cu tine? A fost împușcat pe picior. Dar nu-i nimic. Da? Virogoace. Vezi de el. era rănit. Liberați, mețelați! Cu bine, Marco! Marie. Am să mă întorc să te iau de aici! Marie! Precusere câteva zile de la cucerirea Arcadiei. Dalbare se pregăta să pornească împreună cu Marco spre Corfu, unde spera să o găsească pe Hagină. Când, într-o seară, primi o scrisoare misterioasă, prin care îi se cerea să preia de-îndată comanda corvetei Sifanta, plecată în căutarea piratului Sacrativ. Scrisoarea, semnată cu cuvintele, un grup de patrioți greci, părut demnă de încredere lui Dalbare, care, fără a mai sta pe gânduri, se îndreptă spre Anapomera, unde Corveta îl aștepta. De la Todros, secundul vasului, nu putu afla decât că Sifanta fusese cumpărată de curând de către un bancher din Raguza. Mai mult nu știa nimeni. Sub comanda lui Dalbare, Sifanta cu trei la rând mările arhipelagului, în căutarea piraților. Trecut pe lângă insulele Mitilene, Samotrace, Lemnos, Imbros, ajunse în apele Cretei, dar în afară de două corăbii mici care se făcuseră în dată nevăzute, nu a întâlni niciun vas suspect. La orizont se întrezăreau coastele Cretei, când, abia destrușindu se în negura dimineții, apărând în depărtare silueta unei corăbii care nu era tocmai necunoscută lui Dalbare. Era Carista, ciudatul vas al capitanului Starcos. Ea se îndrepta cu toată iuțeala spre portul Scarpanto. Hotărât să nu piardă prilejul de a pune în sfârșit mâna pe acest sticălos care îl înfruntase cu atâta îndrăzneală, Dalbare acostă și el în același sport. Acum însă vreau cu orice preț să aflu ce treburi murdare l-au adus în coace. Haide-mi, Todros! Face Nu N-au mai rămas decât prizonierii din țară. Din ordinul cadiului. Se va face o singură licitație pentru toți. Sunt 120 de capete. Femei, bărbați și copii. Licitația începe de la 1000 de lire turcești. Sfârșitul târgului va fi hotărât de o lovitură de tun la apusă soarelui. Cine dă mai mult de 2000 de lire? 2100. 3000. faci, capitale? 3000 de lire pentru 100 de nenorociți? Nu valorează nici jumătate nemâncați ăștia. Valorează 20 de milioane de lire, Scopelo. privește în țarcă în dreapta. Nu recunoști pe nimeni? Ah, pe legea mea. E însă-și Hagina, fată lui Elizondo. Exact, <laughs> fata bancherului E și Xaris cu ea. Dă eva mai mult de 3.000? Odată? Te O clipă! Mi-o împărinte 4.000 de lire! Nu stai mea cum, Stavos. Pisonieri nu valorează decât 1.500 de lire. Ah, la dracu! E d-albare! Xaris! Xaris, uite-te! Dar e la rata, e la rata! Zici-mi! Ori să fie ai mei cu orice preţ! 8.000! -huh. Flinga furisit! -huh. Te învăţ eu! Douăsprezece mii! Douăsprezece mii! Dumnezeu, de parte, capitane, ești sigur că milioanele mai sunt ale ei? Douăsprezece mii odată! De dor! Doar nu l-a fi dus în mormânt, fosul bătrân? 13.000. mii! 13 Treizezece mii! Treizezece mii odată! De dor! Negeobule, <hânghătări> am pierdut! Lovitura de tună înseamnă sfârșitul târgului. Decitația s-a închis! Împărătorul să vină în fața gadiului! Todros, du-te și spun-ne că viu imediat. Eu acum am alte treabă. Arvi! Agina! Arvi! Mi-aș fi dat și viața să te pot salva! Ari. Dar cum ai ajuns aici? Îți voi spune mai târziu. Arvi, cerul te-a trimis. O, iată și pe buna noastră Xalis. O veste bună, Agina! Care? Marco e liber! Marco e liber! A plecat spre Corfu! Doamne, adevărat! Atâta fericire deodată. Domnule comandant, Ar... te așteaptă. Da, mă duc chiar la cum tot jos. Prizonierii îi vom Sifanta. nu putem lăsa aici. Pregătește îmbarcarea. Într-un ceas vom ridica ancora. Ar... Să părăsim cât mai repede locurile acestea. Au trecut două zile. Sifanta navidează cu toate pânzele întinse. Da, domnule Ari. din clipa când Hagina a aflat adevărul, nimic pe lume n-ar fi hotărât-o să mai apară în fața dumii tale. fata, fat, nu și-a regăsit liniștea decât atunci când și ultimul ban a fost cheltuit pentru răscumpărarea prizonierilor greci vânduți prin târguri. A, un suflet cu adevărat cinstit. Și după cum ai văzut, puțin a lipsit să nu sfârșească și ea însăși ca sclavă. te ai salvat viața, Ari, de altfel ca și pe -a lui Marco. Ah, că despre asta, dacă n-ar fi fost bătrânul Goțo lângă mine, te-a urmat în Arcadia, nu? Da. A murit ca un erou atacând cetățuia unde era închis Marco. Gândește-te, Saris, ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi sosit la timp. I-ar fi măcelărit pe toți. Într-adevăr, ăsta e obiceiul lor. Pe când așa, ea privește pe Hagina cât e de fericită. Hagina! Saris, -o E o îndată! Iată de frumoasă vremea, încât a stat numai pe punte. Ce liniștit plutește Sifanta. Parcă nici nu s-ar mișca. Așa și este. De altfel, nici nu vreau să părăsesc încă apele cretei. Mai curând sau mai târziu, corabia lui Starcos trebuie să iasă în larg. De data asta va plăti pentru toate mișeliile lui. Sifanta are tunuri bune. Cred că mă voi despărți cu greu de Sifanta. Ce ai de gând să faci cu ea, domnule Ari? Nu știu nici eu. Nu știu nici măcar cu este. După lupta din Arcadia am primit o scrisoare ciudată prin care mi se încredința comanda ei. Mai târziu, Todros mi-a spus că vasul fusese cumpărat de către un bancher. Dar numele lui nu l-am aflat nici până azi. Am să te ajut eu să-l aflu. Tu? La ce da ce Da. Iată-l pe bancherul din Ragusa. S-a dumneata? Chiar ea. Ea a cumpărat corveta oh. din ordinul meu și tot ea ți-a trimis scrisoarea aceea care te-a mirat atât. Avem multe de răzbunat. Cine altul afară de tine ar fi putut să mă ajute? Și cine altul ar fi făcut la tot ceea ce-ai Feliciți prizonierii pe care i a scăpat. Sunt de fericiți. Afară de femeia a ciudată. Da, într-adevăr. Femeia cei e singura care parcă nu se bucură de întorsătura lucrurilor. Ai zice că nu mai așteaptă nimic de la viață. Deci, de Despre cine vorbiți? O femeie care a suferit și a luptat mult în războiul ăsta. A căzut în mâinile turcilor cu două zile înainte de a veni tu. A luptat alături de patrioții greci împotriva dușmanului de la început. O adevărată eroină. Cum o cheamă? Andronica. Andronica? Uh -huh. E aici? E pe vasul nostru? O cunoști? cunoști? Da, o cunosc. Am luptat alături de ea la Grabuza, apoi în Arcadia. Cu ea eram când l-am găsit pe Marco. el l-am grijit. Apoi lupta ne-a despărțit iar. Dar unde e? Trebuie să-i vorbesc. Corabilă! Și ea sta tot los. Ce fel de corabil? Sunt cel puțin zece și domnule comandant. Ia, temte și mie luneta. Da, așa este. Dedicat pe pentru salut. Ridicați pavilionul pentru salut! Ridicați pavilionul pentru salut! Toată lumea la postul, totodată! Toată lumea la postul! Toată lumea la postul! Marii, ce este? Pare că nu-i nu, nu nimic! Nu-i nimic, Pe mările astea nu știi, însă, niciodată pe cine întâlnești în cale. Sper să n avem de cele trei. Marii! Nu vor să le răspundă, domnule comandant. Sunt da. Și se pare că vin în direcția noastră. Dar ce văd? În fruntea lor e însă și carista. Starcos? Cu siguranță că ne vor ataca. Totros! Da, domnule comandant! Aduceți muniția, încărcați tunurile și pregăteșteți oamenii de luptă. Apoi împarte arme tuturor prizonierilor în stare să se apere. Trebuie să ne apărăm cât mai bine. Am înțeles, domnule comandant! Saris, Agila! Da! Te pe Andronica! Sunt aici, domnule, locotenent în Andronica! Nu voiam să mă vezi! Dar cum iau ceva? Va trebui să luptăm! Vom fi deci ea alături! Ești neschimbată, Andronica! Ne Andronica, trebuie să mă ajut! Si, cu Agila și cu Saris, aveți grijă de femei și copii. Bine. Rămâneți jos sub punte, acolo e mai ferit! Iar de vom avea rălid... A, Ai incredere în mine! Vino, hajină, Hai, Androniu! Domnule se ridică pavilions. În Sfârșit! Vom ști ce gândeau! Este un steag negru, tivit cu roșu. În mijloc, tot cu roșu, parcă ar fi o literă. Oare nu cumva. Nu mai încap îndoială. E steagul lui Sacrativ! Sacrativ? Pe Prin urmare, acesta e Sacrativ! Starcos! Nicolai Starcos era tot una cu faimosul pirat Sacrativ. Nu, Galdonos! După cum s-au ușirat, se pare că vor să ne înconjoare. Atențiune! Trageți până la scupundare! Foc! Galdonos! Ce-au lovit? Catarhul mare! Au rupt doi Sunt și răriți! focul! Uite, ne suntem pierduni, donos! Nu prea mulți! Opliii! În Îndeați-i vii? Încercuiți-i! bine mor! Asta o hotăresc eu, Dalvare! Mm, nu știam că Sifanta e comandată de dumneata. Îl mintea n-aș fi stat pe gândul să pun capăt frumoasei dumitale călătorii încă decât te îndreptai pe Creta. Șo de mai pui că te scăpam și de oboseala târgului de la Scarpanto. Oh, te ne-am fi întâlnit atunci. De mult era a de catargul sifantei. Ia seama, dalbare. Catargul de care vorbește încă la locul lui și n-am decât să fac un semn. Nu mai o clipă. Așteptăm pe Cineva. A Aș fi fost. Helena. Harry. Harry Traiest. Despăntiți-i! Lăsați-vă! lăsați mă Lăsați-vă! Aveți de-a face doar cu logodnic al lui Nicolae Starcos, Hagina. și sper că nu o să ai nimic împotrivă dacă astăzi să-l regăsești sub numele de sacrativ. Cum? Piratul? Ei, da, piratul! Așa că înțelegi de ce mă atrag milioanele tale? Ascultă-mă bine, Nicolae Starcos. Hmm. Milioanele de care vorbești au fost cheltuite până la ultimul ban pentru a îndrepta răul făcut de tatăl ei. Hmm. Astăzi, agina Elizundo nu mai are nimic. Niciun ban. Așa, plește-maților! Domnule Dalbare, poate nu-ți place spânzurătoarea? Ei bine, vei avea prilejul să-mi cunoști, mă, inimii mei, vei sări în aer cu toții, cu toții. Mă auzi? Unul nu o să scape. Hmm. Hai, mulțumește-mi, roule. Da, mulțumește, Ari. Așa hmm. vom muri cel puțin împreună. Nu, tu să mori, o nu, Hagina, nu. tu vei trăi Ce vei fi roaba mea. Roa mea, ustul! O fi! Nea, Filipo, închiderea despre echipajului Silfanti magazie Poruncește oamenilor noștri să se îmbarce în grabă Oprește numai 20 de ei și două bărci Apoi pune foc la magazia de pulveră Haide, ia fătul ia asta Să piară toți! Toți! Da, toți! Oh. Și mai t o împreună cu ei Mamă mea! Mamă! Tu aici! Ce, da, eu, Nicolae Starcos! Sacrativ! Nelegiuitule! Eu eram printre prizonieri de la Scarpanto de Vânzare. Nu mai recunoscut! Filipo! Așteaptă! Așteaptă puțin! Vom vă vorbim mai târziu! De ce mai târziu? dă făclia încoace! Hmm! Alătură-ți făclia! Nu no lăsați la magazin de poliții! Nu lăsați-o! Mama! Mama! Nu no lăsați-o, oprește te Ascultă! De da acolo! Încă un pasta să că mai faci arunc, fac-lea drept în butoiul cu fulberele! Mamă, să nu faci asta! Sunt fiul tău! Fiul meu. Eu nu mai am fiu. Mamă, ascultă! Stai să vorbim! De atâta timp vreau să vorbim! Mamă, iartă-mă! te iert! Da, pentru asta veniți-mi și la vitilo să vorbim, să-ți explic, dar mai ai alungat. Acum să te rog, apasă să tău, ura ta! Lasă totul parte și iartă-mă! Îndrăsnești să-mi cer asta, dar ești oare vrednic de iertarea mea? ai curajul să mi-o dovedești! Iată, dă o corabie prizonierilor și echipajului Sifantei! Lasă-i pe toți să plece! Să-i las să plece pe toți? Așa cum ți-am spus! Nu mai după aceea voi sta de vorbă cu tine! Mamă, da, da, nu pot. Nu poți! Atunci, făclia asta va face ceea ce ești... Hai! Așteaptă! Mă duc să dau ordine! Nu! Tu rămâi aici! De treaba asta să se îngrijească altul! cheamă pe Dalbare! Pe Dalbare? ce? Vrei să mă umilești în fața lui? Dalbare este un erou! Aș fi fost mândră să am un fiu ca el! Haide! Nu prejeta! Dă ordinele trebuitoare! Filipo! Dacă nu ai... auzit tot? Da. Fă-n tocmai... Mamă! Mamă, ha. acum de ce nu stingi făcliria? Vezi că am făcut așa cum ai vrut? Nu încă! N-am sfârșit încă! Iată, vine, Dalbare. Andronica, dândata erai? Ce este? Te-am chemat, domnule locotenent Dalbare, să ne luăm rămas bun. Cum? Capitanul Starkos se învoiește să vă dea drumul la toți! Peste câteva ceasuri veți fi departe! Să nu uiți pe Andronica, domnule locotenent. Dar cum? De ce? Ce s-a întâmplat? Nu mai întreba nimic. Nu mai pierde vremea. Te rog, du-te! Fiul meu. Bine. Adio, Andronica. Capitanul, am făcut cum mi-ai poruncit. Pe Corabie n-au mai rămas decât oamenii noștri. Ceilalți s-au îmbarcat toți. Bine, bine, Firipo. Acum lasă-ne singuri. mama iată, ți-am îndeplinit orința. Vrei să mă ierti? Să mă asculți. Să te iert? Pentru ce? Pentru că ți-ai vândut frații care luptau împotriva dușumanului? Pentru că ai trădat pământul părinților tăi? Să te iert pentru toate astea? Niciodată! Cum niciodată? Mi-ai făgătuit? Stinge fătuia? Înapoi, blestematule! Cum ai putut crede că voi uita vreodată crimele tale? Mam. Vrei să te iert? Ia o iertarea Acolo, în butoiul de Hai! Stai! Ce faci? Nu! Serii coborâseră de mult. De pe puntea corăbiei care îi ducea spre Corfu, Hagina și Dalbare priveau tăcuți, încremeniți, vârtejul pe care undeva departe îl făceau încă apele învolburate ale mării. Acolo plutise mai înainte Sifanta.